Portem uns instants amb el nostre espai de la Fira del Cirque. Com sabeu, on vam parlar divendres passat, que tenim aquest cap de setmana la Fira del Cirque de la Bisbal, amb una nova edició, en vam parlar amb l'Eva Gasull. Volem saber-ne el dia d'avui, fer-ne un petit resum de com ha anat aquest cap de setmana a la capital Baix Empordanesa. Eva Gasull, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies per estar nosaltres un cop més. Com ha anat aquest cap de setmana de la Fira del Cirque de la Bisbal.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 i que va fer convertir aquesta nit de divendres en una nit màgica super bonica no i llavor al llarg del cap de setmana doncs hem pogut anar veient a uh, uh, diferents espectacles una companyia ni santa a la plaça de l'ajuntament que no hi que havia ningú més arrementada estava plena plena de gom a bomb uh, o una companyia al C Salment no teníem unes companyies brutals mm. i a aquest tancament que vem teníem rumnya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 Sí, sí, sí, nosaltres ens havíem posat com a, com a repte arribar nous públics i, i la veritat no, no, estàvem amb, amb un públic assistent del voltant dels de, de, de 30.000 i, i podem dir no, que hem sobrepassat aquesta xifra, amb, no, dèiem, no, i ens deien unes en xifres del voltant dels 33, 34.000 assistents en aquesta, en aquesta fira. No, I aquests canvis d'ubicació de, d'espais, aquests canvis han fet que, tot i, aquest, tot i no, no, amb aquesta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 van deixar d'acabar de mirar, no? Suposo, també una mica, però... Acabar de mirar, però però anàvem mirant no? i dèiem, no? I ahir un comentari d'un bisbalenc, no? Deia, era increïble com, eh, perquè la bisbala estava de goma gom, hi havia més gent que mai i el fet d'haver fet aquestes... No? d'oferir més espectacles alhora, el fet d'estar doncs, en espais més repartits doncs, feia que, que tothom pogués gaudir, pogués gaudir dels espectacles pogués gaudir hi havent dit molta més gent, no? I ell ho verbalitzava, i que bé, no?, que bé el, aquests canvis que es poden fer. Eva, alguna cosa que no hagi vist del toc clara o que us agradaria canviar, perquè no tot han de ser floretes? O sí? Igual sí? Mirada, estaven parlant amb companys, no?, I, i, i evidentment sempre hi ha petites coses de...